«У таких же кожухах малювали прикордонників біля прикордонного стовпа з написом «СРСР», – подумав Галка. Перші дні в Ленінграді Кудрявий і Галка писали звіт про дії розвід групи. Галка окремо ділився і враженнями про радіозв'язок, зазначивши, що у випадках, коли треба передавати радіограми, які перевищують сотню п'ятизначних цифрових груп, і рація знаходиться поблизу якогось німецького штабу, можна застосовувати низькі антени. Ці рядки Галка підкреслював червоним олівцем, гадаючи, що радіоспеце звернуть на них увагу і перекажуть цей досвід іншим розвідгрупам. Через тиждень Кудрявому, Коропу, Орлу і Галці Іван Сергійович запропонував знову полетіти по той бік Пантери за 130 кілометрів на захід від Пскова, на землю Латвії. Завдання вдень і вночі слідкувати за рухом фашистських військ на шосе Рига-Псков, що живила 18-ту і 16-ту армії групи Норд, штабів Пскові, Розвідникам важливо вчасно вловити початок передислокації ворожих дивізій і полків, окремих батальйонів, чи то в напрямку лінії Пантера чи від Пскова на захід. Завдання кудрявого локальне, місцевого значення і разом із тим універсальне. Відомості розвідгрупи, можливо, виявляться корисними не лише ленінградському і трьом Прибалтійським фронтам а й ставці Верховного Головнокомандування для координації дій на тому чи іншому фронті. Особливо роздумувати, летіти чи не летіти, не було чого. Кожен вважав, що він не до кінця виконав завдання, бо ж радянські війська зупинились на порозі Пскова. Це на центральній ділянці. І тільки в Естонії, поблизу Нарви, захоплено плацдарм на західному березі ріки, Іван Сергійович не втаював, що десантує їх розвідвідділ штабу Ленінградського фронту, а доведеться працювати на 2-й і, можливо, на 3-й Прибалтійські фронти. Про поспішність, з якою готувався десант, свідчило й те, що п'ятим у групу прийшов не латиш, а росіянин. Старший лейтенант Леонід – низенький, худорлявий, меткий акуратист – який щодня вгняв до кітеля сніжно-білі комірці і доблизько надраював хромові чоботи. Начальство вважало, що у Східній Латвії населення добре розуміло російську мову. Була також надія на те, що група знайде серед місцевих людей своїх помічників і друзів. І цього разу десант приземлятиметься на осліп на Луки у лісовому масиві, на північний захід від міста Алуксне. Це 20 кілометрів від шосе Ригапсков. Кудрявий відмовився від вантажних мішків, щоб не було зайвого гуркоту, і багатьох парашутистів. Зброя, харчі, боєприпаси, рація, радіобатареї – все повинно бути на самих десантниках. Коли група обживеться, акліматизується, тоді й повідомлять по радіо, що прилетів літак – і скинув їм вантаж. Поблизу ніякого партизанського загону не буде, тому вся надія на чиюсь допомогу у сутичках з німцями чи лісовими котами тільки на самих себе. Орели Галка таки насмілились провідати Катю, яка жила на вулиці Войнова. Та ще до їхнього приходу у квартирі витав смуток. Старша сестра Катина сиділа кінець столу під першою рукою щоку, і дивилась на хлопців байдужими, заплаканими очима. Вона була в чорній сукні, запнута темною хусткою. Катя, мабуть, здиваталася, хто ці гості, і підвелася їм на зустріч. «А де Ваня?» – привітання запитала. Вона була вищою за сестру. А обличчям схоже на неї такий же кирпатенький ніс, рівні темні брови, очі сірі.